vam mi dobro, dragi gosti. Dobrodošli na okrugli stol, životnost duha Asiza, kojim obilježavamo 30 godina duha Asiza. Nije to mala obljetnica i traži se od nas zapravo da ju obilježimo na dostojanstven način. Srdačno vas pozdravljam u ime Franjevačkog svjetovnog reda, mjestnog bratstva kaptol i povjerenstva za ekumenizam i dijalog Zagrebačke nadbiskupije. Međureligijska molitva za mir, koja se u svijetu i kod nas obilježava kao dan duha Asiza, kao što sam rekao, ove godine slavi svoju 30. objetnicu. Danas se prisjećamo 1986. godine, kada su se na poziv pape Ivana Pavla II. u talijanskom gradiću Asizu, rodnom gradu Svetoga Franje, velikoga mirotvorca okupili visoki predstavnici kršćanskih crkava, crkvenih zajednica, te poglavari velikih svjetskih religija, da svatko na svoj način, ali na isto mjesto moli, posti, šuti i hodočasti s istom nakanom, za mir u svijetu. Od tada se svake godine obilježava Dan Duha Asiza. Osobito su to kao svoje poslanje i kao dio vlastitog identiteta prihvatile Franjevačke zajednice. Ovo je naš poziv na dijalog, ili kako je rečeno u rujnu ove godine na međureligijskom susretu za mir u Asizu, eto netom održanom, dijalog je shvaćanje suživota. Ili ćemo zajedno živjeti, ili ćemo zajedno umrijeti. I nije to tek neka forma privit, simbolika, folklor...